Tak já bych byl pro začít meditací, jo? A bylo jak navrženo, 48 minut, jo? A budeme se držet tomu 48 minut, a vždycky pak můžeme udělat meditaci v chůzi no a zase pokračovat 48 minut, jo? Vyhovuje to všem? Někdo má nějaký jiný návrh, jiné pochopení, dobrý. Někdo to vidí jinak, všichni to vidíme stejně, no, tak to je výborný. No a, e, mluvili jsme o tom, tady se náš přítel zmínil od Mauna, hm? nebo Aria Mauna. Hm? Vlastně vznešené mlčení patří těm, kteří jsou mudrci. Muni. Z toho je mauna. Muni znamená mudrc. A proč je mudrc? Protože i když mluví, vlastně mlčí. Proč? Jak je to možné, když člověk mluví a mlčí? Hm? Protože našel něco, co eh, se nedá chytit a to je stále v tichu. Hm? To, co se nedá chytit, je stále v tichu. No a to chceme vlastně poznat v té meditaci. No a na to studujeme, na to kontemplujeme, na to meditujeme. To neznamená, že nemluvit je nějaká něco, co je na nás nasazeno, jako na neposlušné děti. Nemluvit to znamená jistá sebedisciplína. Že když už mluvíme, no tak my mluvíme s tím vnitřním tichem, aby jsme nikoho nerušili a mluvili v situacích, kdy to mluvení dává smysl a pomáhá tomu celku. Protože když meditujeme v kolektivu, tak meditujeme vlastně s ohledem na ten celek. No a to je velice důležitý. A tím vlastně se učíme, že všechno, co děláme, my děláme s ohledem na ten celek. A ten celek je neskutečně rozmanitý, No a právě proto my tež mluvíme na základě poznání té jednoty v té rozmanitosti, v tom, co nás spojuje, ne co nás rozděluje. No a to je základ vlastně Zenu a to je taky základ ty trochu kultury daného východu, že my vždycky vlastně, i když meditujeme sami, my vždycky meditujeme vlastně v kolektivu. Nikdy nebereme ten kolektiv s svědomí, že sami my nejsme nic v tom kolektivu, to neznamená, že... Kolektiv to je ten a ten a ten a ten, ale kolektiv to je, že my patříme do toho celku. A v tom celku každý je jiný, ale všichni máme stejnou podstatu. Jestliže to pochopíme, no tak my se učíme v každém momentě, o tom jsem, o tom jsem mluvil ne? právě na začátku, když jsme se přijeli ve tři hodiny, my se učíme v každém okamžiku, protože v každém okamžiku ne? jsme napojeni na ten celek. Já jsem hlavně studoval tyrovánost, Kompetentníma učiteli. No a když jsem přišel na Tajvan, tak jsem než začne meditovat nějaký příběh na rozveselení, hm, tak jsem byl orientován na, na tu disciplínu biku. Hm, a tu jsem furt držel v hlavě nějak. No a teď jsem se stal učitelem v Buddhistickém institutu, kde hlavní učitelem byl Maastrošenien, známý ze novým myste. No a teď seděli jsme všichni pohromadě, Buddhistická univerzita, řáci a učitele, všichni pohromadě, řáci zase na jiných stolech a učitele na jednom stole. No a teď já, já jsem se viděl ve mně, seděl tluštý takové bodrý učitel historie, moc sympatický chlap. No on, začali jsme jíst a tomu se říká vpálit Čapu Čapu Káraka. Jo? To je pravidlo, že byku by neměl dělat čapu čapu káraka, a že by měl se koncentrovat na tom misku a nedělat žádný a vědomě posoust, jíst a nedělat žádný zvuk a tak dále. Žádný čapu čapu káraka. No, tak já jsem se začal dívat na toho. S jeho souseda jako, co, co, to, je? to se nesluší. No a načež, jak se učí ten duch Zenu, ten mistr Master nemusí říkat nic a všechno je jasné. Všechno je dobré podle situace, všechno je zlý podle situace. A aby jsme to pochopili, musíme chápat, že ta každá situace je napojená na ten celek. A ten celek, my, jakožto duchovní lidi, my máme zájem do harmonie, ne do disharmonie. Ale do harmonie tak, že cítíme s tím druhým, sami nemyslíme nic, ale cítíme to myšlení druhých. No a to je zem. No A o tom se budeme učit. <laughs> aspoň ty hlavní principy to je též tento spis, o který budeme mluvit, ten inspiroval velké, velké duchy, nejen buddhismu, i taoismu, konfucianismu, protože právě je to tohle že my nejsme v žádné situaci odloučení od toho celku. No a tak, to neznamená, že musíme dělat čajové e, ceremonie, aby jsme se učili správnou pozornost ta správní situace, když pijeme kafe, když... E, Děláme cokoliv, my bychom měli mít tento postoj. Že stále, stále se řídíme na to, zapomínáme sebe a řídíme se na to, co jako ty ostatní myslí. A tento způsob myšlení opravdu pomáhá v duchovní praxi. Je neskutečně. Užitečný. No a tu filozofii za tímto postojem, budeme trochu probíhat, ale nejtrýme si zameditujeme, tak 48 minut. Než začneme meditovat, první krok v meditaci, máme tady začátečníky, první krok v meditaci je se uvolnit. Pokud se neuvolníme, no tak stále budeme myslet jenom na to, kde nás, nemáme máme nepříjemný pocit, kde nám to bolí a bolesti se vyhnout nemůžeme. Nikdo, kdo medituje, se nikdy bolesti nevyhnout. Takový případ neexistuje. Dobrý den, A právě proto součástí meditace je přijetí bolesti. A vlastně co Budá učil první věc, to je Da strasti. A pravda strasti má stránku. Strasti z bolesti, strasti ze změny. My nechceme být s těmi, co nám nejsou. Drazí. my chceme být s těmi, kteří jsou nám drazí, a tak dále, a tak dále. Ale skutečná pravda strasti, která je spojená právě s tím áry a mauna, s tím mlčením opravdu vznešených bytostí, to je... Právě my poznáme strast, ale nepoznáme pravdu strasti, pokud nepoznáme něco, co tu bolest, co tu změnu přesahuje. No a jestliže to poznáme, no tak pak poznáme tež Áriamaunat, to vznešené mlčení. No a tím, že málo mluvíme, my se připravujeme na to poznání toho znešeného mluvení. Protože to, co nás dělí od toho znešeného mluvení, to není realita, ale to je naše ulpívání na, na konceptech, který nás od té reality oddělují. Každý z nás v té realitě je, jenomže my se od oddělujeme právě těmi koncepty. Musí to být tak, nesmí to být jinak. Ano, je to tak, ale v této situaci je to tak, v jiné situaci je to jiné. A to je hluboký význam budoucnu V žádné situaci to, co je nestále, nemůže být stále pravdivé. Něco takového neexistuje. Všechno je pravdivé v dané situaci. No a tak meditujeme. Jestliže to chápeme, tak my pak se snažíme svým tělem, svou mluvou, svou myslí do toho celku se cítit a jednat v rámci toho celku. No všechno, jestliže z toho něco máme, tak všechno začíná dávat smysl. V tom nesmyslu, v kterém žijeme, všechno dává smysl, když ten smysl do toho přineseme. Jinak nic nedává smysl. To je zen. Zen znamená samády moudrosti, Samády moudrosti nemůže přestat. To se budeme učit po meditaci. Skutečný Buddha je moudrost. tam nikdy nemůže přestat. Tak jdeme na meditaci. Uvolníme se. Když se uvolníme, Co by se mělo stát, to naučit vzít Těžiště by se mělo přeníst do spodní části těla, do brycha, pod bryšku, tantien. A hlava by se neměla vypráznit. Jestliže se hlava vyprázní, dech se zjemní. Jestliže dech se zjemní, počítek bude jiný. A aby se dech zjemnil, učíme se správnou pozici těla. Na správné pozici těla se musíme naučit uvolnit tak, aby se dech zjemnil. Dech, který navazuje na moudrost, na samády, je ten dech, který nedělá žádný zvuk. Ze začátku je to těžké, ale my se učíme. Je to dech, který je plynulý, který je jemný a který neruší vnitřek. No a tak my zkoumáme, který dech možno aplikovat na moudrost, na zem, a který dech není dobré aplikovatelný na tu moudrost, na zem. Tak to zkusíme. Tak na nic nespěcháme. Uvolnit vědomě dýchat no a všechno ostatní přijde. Jak dýchat a tak dále. Na nic se netlačit. Pevná pozice těla. A prostě dýchám. Zatím jenom dýchám Pak se učím z dechu poznat tolik věcí. Tolik věcí. Protože dech neexistuje bez těla, neexistuje bez mysli. Podle buddhistického učení to je všecko, co můžeme poznat. To, co vidíme venku, je též tělo. To, co vidíme uvnitř, co se dá chytit, to je ještě tělo. Ty dvě těla mají bez mysli, nedávají, nedávají absolutně žádný smysl. Myslím dává smysl.